<تصفيق> حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب مخارج الحروف اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطرب أربع عشر وعند سيبويه ستة عشر ومذهب الخليل وبر الجزري قدرها بسبعة وعشر وهو الذي جرى عليه الآنى معظم من يجود القرآن فالجوف مخرج حروف المد عند الخنيل ثابت في العد ولا خران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه فَالْحَلْقُ مِنْ أَقْصَاهُ هَمْزٌ هَاءُ مِنْ وَسْطِهِ يَخْرُجُ عَيْنٌ حَاءُ وَالْغَيْنُ وَالْخَاءُ بِأَدْنَى الْحَلْقِ وَالْقَافُ مِنْ أَقْصَى اللِّسَانِ فَوْقِي وَالْكَافُ مِنْ أَقْصَاهُ أَيْمٍ تَحْتِهِ والجيم والشين ويا من وصه فمخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين لطقها عسير واللام أدناها إلى انتهائها والنون من طرفه من تحتها والراء منه ولظهر تقرب وأخرج الثلاث منه قطرب والطاء والدان وتاء الفهياء منه ومن أصل الثنايا العلياء وَالصَّادُ وَالزَّايُ وَسِينٌ انطجلَ منه ومن فوق الثنايا السفلى وَالضَّادُ وَالذَّالُ وَثَاءٌ ثُلثَت من طرفيهما أي التي علت من طرفيهما أي التي علت وَالْفَ من باطن سفل الشفته ومع اطراف الثنايا العليا للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم لا <تصفيق> مخارج تاس والحمد لله کتاب تصحیح کو بس یختلف القراء في المخارج د قاریاں اختلاف د مخارجو کې علا مذاهب ثلاثه تجي شپای کې درې مذاهب دي ها او تاسو په کوم مذهبونو یو مذهب په کداو چی د هر حر حرف د بارسه شه دي زان زان تصیدی مخرجد مخرج. والحصر تقریب و بالحقیق لکل حرف لقعت دقیق اذ قال جمهور لولا ما نصه لکل حرف مخرج يخصه على مذاہب ثلاثت تجید دری مذاہب دبکی سعودی کلی مذاہب دن دی کلی مذاہبا مذاہبا دا مذاہبم صحیح کی گی مذاہبینم صحیح کی گی ایک اجوزو فی الشیر مالا اجوزو فی النصر نو کمچی غیر منصرف دے نو آگا کلا ضرورت دو وجہ منصرف کی گی نو علا مذاہب ثلاثت تجی دری مذاہب بھی بگی پا دری مذاہب سارا تجید آرازی فَهِيَ عِنْدَ قُطْرُ بِنْ اَرْبَعْ عَشَرٍ قُطْرُ بِنْ اَرْبَعْ عَشَرٍ قُطْرُ بِنْ اَرْبَعْ عَشَرٍ اربع عَشَرٍ سُورَةٍ سُورَةٍ ها؟ اشاءاللہ باردل خمپوئیگی خواه؟ سو دی سوارلس دی او دانداز هر دیمام فرّاو کنه وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ سِتَّةَ عَشَرٍ فنیز دیمام س ومذهب <مشفارتين> <مزهب> الخليل وابن الجزري قدرها بسبعة وعشري مذهب ده امام خليل سبب ابن الجزري قدرها بيان ده ذكري ده مخارج لرى بسبعة وعشري فوالس سرع فسو سرع فوالس سرع وهو الذي جرى عليه الان معظم من يجود القران وهو الذي او دا اغه مذهب ده ول <سؤال> سدا جرى عليه الان چ پدی باندې عمل <سؤال> کړې ده اس معظم من يجود القران لو يو اغه مجودينو د قران پدی باندې عمل کړ لو يو او قاریانو د قران ها شو فالجوف مخرج حروف المد ندى الجوف الفم فالجوف ندى جوف الفم مخرج حروف المد دا مخرج د حروف مدوده حروف مدا پیجن قارص سودی کم کم کم تپیجنې تشمو ولا په مدا سودی مخې لا جاء ها عند الخليل ثابت في العدي اودا په نزد امام خليل سه باندې ثابت دي په العدي پشمير کې چشمارې <تصفيق> نسودي ولست کنه به تفصیل ذکر شوی چې امام خليل اي ادا ویلي دي کني دي ویلي ها تاغي عادت ضرورت نشته والاخر ولاخران الجوف اسقطاه ولا خراني او <تصفح> امام کو سیب <تصفح> <الجوفا استطاہ> سے با امام سیبو و سیب چیدی الجوف استطاه دی دروازه چل کړي دے جوف الفم ورزول دے وتربوسي باسياب جوفل پم څخهړه دې ماني نه پایا کا نه ماني نه نا واخرج الحروف من سواغ <flashy> او <mr zusammen> <Emı aldi> رایسیدی <تصفح> دا حروف من سی واو علاوه د جوف الفم نا تو معنا پوهیږي کنه د یوه چې دا حروف د جوف الفم نا علاوه دا غسلور نه دا کی سلور کوم دي حلق لسان شفتان خیشوم وضر تو وضاحت کئ فال حلق من اقصاه همز هاو نو حلق چده مړي د دې د اقصاي حلق نه کی د اقصاي حلقنا همز هاو همزه او ها ساده کی همزه او ها ترشه یو کسرا شل تر محمدረሻ ترشه په دې وینا کې دی ها من وسطه يخرج عين حاء فديما ناخذ تاسو کول شه من وسطه سمعت له لوصح الحلقنا يخرج روزي عين وحاء. والغين والخاء بادنى الحلق او غين او خاء بادنى الحلقي ادنى الحلقه فايجي سيدي غين وخاء والقاف من اقصى اللسان فوقي او قاف اقصى اللسان كه علامه جذري سبب أقصى اللسان فوق ثم الكاف كاف برده أو كاف لانده دلك فوق فوقي لأقصى اللسان برد طرفنا سا داكيه والكاف من أقصاه من تحته أو كاف من أقصى اللسان من تحته دسشنا لانده د قاف د مخرجنا <سؤال> لان دي <سؤال> والجيم والشين ويا من وسط او جيم او شين او يامن <سؤال> <لسنا دا کیه؟ سؤال> وسط هي د سنا دقیقي کوسته لسانا <سؤال> ومخرج الضاد لكل الناس من حافه اللسان والاضراس <صح> د ضاد مخرج څه شي ده <سؤال> د طول لحلقه د پاره د سشه من حافه لسان د ضاد مخرج د حافه لسان نه دا کیږي ول ادراسي او د ادراسي علياونه ادراسوغه خنه دي طول راغه نه ادراسو دي طول خلقه شل, شل. او صباعت چه کمشلغه خنه دي ادراس قاريانو دي تويلي شو تايشو او سلور انیا په سره دی دواحف دی دوله صواحن نش ضاحک درې درې خیاوغسته لاندې چې یاد وکړ لږه ورته خان دي په اخر کې بیا سلور دی نواجیس د دې یاد نزان نکړي عاجز ها نو با د تغي مخرج دی حافې لسان چې کله ادراس سره ولګي تغي جوړ سره وَكَوْنُهَا الْيُسْرَةُ هُوَ الْكَثِيرُ وَبِالْيَمِينِ نِتْخُهَا عَسِيرُ وَكَوْنُهَا الْيُسْرَةُ <تصفيق> <عميز بسرى تصفيق> او که دلده دی حافی چه گسا حافشی؟ <تصفيق> حافی خودوادی کنه دجبی؟ یو خیطا رفل حافد ایو گسالا نوی دا گس طرف دا حافا چی نو دکنا نوی وقاو نوها که دل دا دی حافی علیسرہ رو دا دیر گی وابیلی امینی نتخوها اسی روخی طرف نادا کول دا لگراندی سعیشو یا دا سمونه چې چا کاونو هو کې دل دې دواد ګس طرف نه یعنی ګس دا کېدل دا ډېر وی اوخي طرف نه عسیرون دا ګران دی ها ا د دوالو نه مداکیه یی کما ته پته یا به دلت اشاره جوړ کړې چې کم د کتاب کی کامیوګ او نمازو پورو کوم مسجد کلی او دلت دا اشاره جوړول پکاره دي چې د دروازو نه اعصره دي صحیح شو د دروازو طرف نه به ډېر وړاندې کنه ها وَمِنْهُم مَالِ كُلِّ النَّاسِ اعْصَرُوا ومنهم لكل الناس اعسر ذهن بداسه جوړاو چې پديوانینو تقچا کړي خير الناس پیغمبر او صحابه ټول طرف نه ذکر هه اوکه بعضي کتابونو هو بتوفيق الجلال ايسروا صحيح <تصفيق> ومنه ما لكل الناس اعسروا فهو بتوفيق الجلال ايسر يلا تتوفيق ورك بياد دوار ونسي اسرح لك بيقدر هم مرت دوار ترنا صحيح ها منسکی مونگا کې کمیائی پشیر کنات زیادت کهو او داستدان دا, دا چکی مونگا چا مونگا مصانف نا بہتر یا مصانف چا صویر یا پیجن اغلا دا معلوم از کئی نا دی ذکر کری اغلا بوئی چی طولو خلکو لابو معلومی کن اغلا بوئی ذکر کرو زکر چا طالب تلگا سانش ومن هم الناس اعصارو فهو بتوفیق الجلال ایسارو صحیح شب صحیح شب ما دا <ملا> وقتو که تو میره کده کسی کمی مخ کمالی کلی شیرونه ورہا تمعلوم نشونه واللام ادناها الانتحائها والنون من طرفه من تحتها واللام ادناها لام ادا کی ادناها د ادنای حافه نا ال تر انتها د حافی پوری ولا مدناها ل منتهاها من طرفه من تحتها او نون ادا کیگی من طرفه د طرف له من مام تحتها لاند د مخرج د لامنا شو؟ تحت اللام <سساد> والراء منه ولظهر تقرب رام د تورف, أو من تورف لسان ما داکی والراء اورات ذ منه تو تورف لسان ما داکی ولظهر تقرب عدا ظهر لسان تمزدیدا معنا پدی کہ ظهر لسانم شامل له <سؤال> ولظهر ادخلو ذريزه باي لظهر ادخل فالرا يدانيه لظهر قطرب سه دادری والے حروف لام را او نون دادری والے قطرب سه منو ددي طرف لسان نا اخرج قطرب الثلاثه منهم دا دري واړ کوترب سب د سن رئيس را نون کوترب سب د دري واړ رئيس تي منه ظهر لساننا <تصفح> والطاء والد والطاء فحيى منه هو من اصل الثنايا العليا والطاء والد والطاء فحيى طا دال وطاء دا دريوالچي دي فحيى يعني فحيى دريوالچي دي منه داروزي منه د تواره فې نیسان اصل الثنايا او د ثنايا العليا د جاړنا قطرب سے کل کو من هو زمیر ممسل راجی کو ظاہر تا من هو من طرف اللیسان نخا تشینا دریو کی داد طرف ذکر دے وراؤ من هو یعنی من طرف اللیسان او اخرجت سلاس من هو قطرب سیشو صواد و الزای و سین تجلا منه و من فوقف سنای السفلا صواد و زا او سین تجلا منه تظهر منه ظاہرولش منه تده طرف لساننا و من فوقف سنای او ده سنای سفلاو ده طرفنا صناعه السفلى و در برطرف نه او مونږ بیا غوښتي چې پوره تفصیل کړه چې آیا صنايع العليا ولبه کې دخل شته کې نشته صحیح شو؟ د صنايع السفلى ومن فوق الصنايه السفلى صنايه سفلى څه کې نه کنه څنګه چې مخ کې وایي ومن اصل الصنايه العليا به صنايه العليا او د جړينه فوقو بار کی مونږ وضاحت کړه واه يا فوق نسمه ماده جزري كم در نشه يا يغورين رجاءتوك والظاء والذال والفاء ذللت و او ذال او ثاء من طرفيهما څل لسټ معنا څه ده درې کړي شي ويدي نو وای نه شي من طرفيهما دا طورف لسان او دا طورف سنایا علیاونا روزی طورف دا لسان بای او طورف دا سنایا علیاو بای سوکا من طورفیهما ایلیتی علت ای مانا اغا یعنی اغا, اغا, اغا, اغا, اغا طورفونا علت چه برا دی نو برا کب غا خون خوش ہوئی پیم؟ کناب کناب وَالْفَاءُ مِنْ بَاطِنِ سُفْلَ الشَّفَتِي اَوْ فَاءَ اَدَاكِگِي مِنْ بَاطِنِ سُفْلَ الشَّفَتِي دَخِیْتِي ا آه... آه... آه... آه... آه... شفته السفلى دالا لندني شنده دديده باطن نادا کېږي باطن څه شي جديدا خيټه دا دديده خيټه نفع ادا کوي و او سرا اطراف د ثنايا علياونه د دا, دا بدا لاندشون لده خیرته سرولگی نو دینا بدا حف... فا عداشی وای ای فا صان حرف تک لیشفتین الواوا با امیمو وغنتم مخرجها الخیشومو کسو کوئی دیسا مانا دا جزاری کیو چتا کم بابو القابل حروف باب دې په بیان د لقبونو د حروفو کې ګذري کال <بادرقالا> ان شاء الله دا کتابونه پڑھاو کو تاسو یو چاپ کو د مدرسې نه دوی هم د دې باس مختصر شرح ولیکو بیا له اسالې <بادرقالا> إن شاء الله. القاب هم عشرة جليا فأحرف الجوف اسمها جوفية القاب هم هن... القاب ده مخارجو أو القاب ده حروفو ده حروفو خبر ما القاب ده كانت الالقاب ذ حروف ياديه الالقاب النا القاب ذ حروف عشره لس ذ جليا سرجا فاحرف الجوف اسمها جوفيه لا تصل يدي حروف جوف حروف جوفيه حروف جوفيه, جوفية. هوائيه ضعيفه مده لينا وَأَحْرُفُ الْحَلْقِ اسْمُهَا حَلْقِيَّا وَالْقَافُ وَالْقَافُ هُمَا لَهُوِيَّا حُروفِ حَلْقِ ذَا غِينٌ دَ حَلْقِيَا او قَافُ وَقَاف تَسَوَيْا لَهُوِيَّا سَيَّهَا حَلْقِيَّةٌ لَهُوِيَّةٌ والجيم والشين ويا شجريه جيم شين ويا شجري حروفي الشجريه واللام والنون وراذلقيه لام نون را حروفي ذلقيه ذولقيا او بلا مرتسن وملي اصليه يا ذاكي والضاد والذال والثالثويه <تصفيق> واذا الثلاثي حروف لثويه واحرف الشفاه قل يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيقي هرجاء حروف دي فواك اداكي فهي حروف الجوف بالتحقيقي مع حروف الجوف تنو فتحقيق وبتاكيد ترى دا شیر مخک ذکر نکوم کپای پین شوي دې ته حوایي او دې ته جوفيي دا په کارو کې ذکر کړل غا چل کا بهن عشره DAS y BNB. <tose> دادوار شیر میں یو زیکاو خواه صحیح شو؟ چه داسی اویلیوینو <سؤال> یو شیر جوړوي جوڑوی سوچ پکو داشت خونو جوڑی القاب هن لعشر دن د مرامن و بار ه لابس کو لا بجو کو ها د 70 نمبر شیر او د 65 نمبر شیر یو معنا ده نو دا دواړه ته مصنف په یو شیر کې راځه مکړه نو ډېر به بهتره و که خبر په یو نشوي د 70 نمبر شیر کوم مصنف نو ذکر کړي <متحين> او دا اول کې ذکر کړلای چې په ابتداي څنګه په حروف جوفيه او بانو کوم راځي په دفتره خدا هوائيه او جوفيه یو شیر کې راځي ما کو او شیر خو وخت لیکنه فصل په مفهوم المخرج فز د مخرج بار کی د معنا د مخرج درته مفهوم معنا دا یو شی دی اعلم بأن الحرف سوط نتمد على مقاطع لها في الفمحد اعلم بوش بأن الحرف باجبه شك حرف سوط نتمد دائعو اوازد جيت ما ذكر على مقاطع على مقاطع فمخارج باني مخارج تمقاطع موئكنا في يا بأن لها چیز دی حروف دو بار دی فی الفمی پخلکی حدر الحرف سوطنی تمد على مقاطعہ لها فی الفمی حدر لها دا مخارج دو بار دی فی الفمی پخلکی حدر خپل یوحد دے او خپل زیدے لذلك لا يوجد مقارج في الفمي بخلاك حدا خبل يوحد أو يوزيد والمخرج علم أنه في العرفي معناه موضع خروج الحرفي أو مخرج الذي علم بها أنه في العرف. لذلك عرف في قاريان كتا مخرج معناه موضع يعني استلاكي موضع خروج الحرفي عرف مانا اصطلاح فا قاريانو كي موضع خروج الحرف زيدا لا وطود حرف تسوي مخرج الحيز المولد للحرف ثم الحروف عندهم قسماني بها حروف ذا دي قاريانو بالنسبة عن بسو دي بدو كسم دي اصلية فرعية فالثاني یاو حروف اصلیدی بل حروف فرعیدی خدایو نویجم اخرجم بسو کس مالیاں ناقی زکر اونکو یاو يو حروف اصلیدی بل حروف فرعیدی یاو حروف تا سویلو حروف اصلیت سلو ایسو بے تعریف ہوکی ہاں ہاں کدالا امتحان کی رعالت حروف اصلیت سلکا ہوئی ایسو بے کانیسیت ایسو بلکل اصلیل ہے کانیسیت یو مخرج مادا کی او بل مخرج تا تاکہ دخلا نہیں ایسو يومغره ترى تعلقي او فرعي ستوجد كل مخرجنا لاو بل سر تعلق شي دا په دوه قسم دي حروف اصلي او فرعي فصالي نضاف فرعي دي فصالي نضاف فرعي دي خمسه او احرف ذکر کړی په قاعده کې اتدي کسودي تاسو قاعده کې حروف فرعيه ذکر کړی ابتداء کې دیکھت سر زیادت شو دے لکه زیادت پکچا چا اوز دے بتاو لے گی اتی دا بازی پکچا چا کری اسے ما شا اللہ تک حافظه همدا څه ديګ نه تاسو نو وټکه نه یری المفید کتاب کيسه کومه چا سره المفید کتاب شته کراوه نه وکي دا نه شي المفید کتاب کې دادة تو خصوصیت ته اگر چې خبرو خبره ته ضرورت لسته ذکر شوی دادة څه په منډ روانه چی کتاب ختم شو بس نور کتابینا مویلشنی بیگو مازو تا سوگر حروف کدی کم زکی دا حروف تقسیم کی دیسو ای الحروف الفرعیہ والسعملو ایزا حروفا زائدہ علالتی تقدمت لفائدہ کقصد تخفیف وقت تفرعت من تلک کالحمدت حین سوہلت وعلف کالیا ایزتو مالو فصادك ذاي كما قد قالوا وليا يك الواو كقيل مما كسر ابتدائه اشم ضما والالف التي تراها فخمت وهكذا لام اذا ما غلظت والنون عدوها اذا لم يظهر قلت كذا الميم قلت كذاك ناظم سے پکی نی می مخفام را اوسته دے دا د خصوصیت جمهور کو رائے کرام سوئی ای پکہ دا نہ ذکر کڑے ادب یاوچ پمیم کہ بسکه خورجا بین شفتین به پری دیخه چې کلمیم د حروف فرعیونه شي نو دا پکې د زیات کړه اتم باقی د غودی عاد د پیند ذکر کړه کې د سیاسه زمون په روایت کې د دې وزناني ذکر کړي صحیح شو ګورو چې دا کم ذکر کړي اسبه پوښ شو ای خمسه احرف بلا محاله, محالة. دا پینځو حروف دي بغیر دا ناممکن دن بغیر دونا انا لا ممکن دي چې دا پینځي دي دغه استحال نشته اگر کم دی؟ حمز المسحلون یو حمز مسحل دا چه تشیل پا کیوشی؟ اصطاب پر او آیت کی تشیل پسو کسما دے؟ وایا؟ نمبر کسی ناس دے؟ تشیل پسو کسما دے؟ تو ار بسی وایا دویم نمبر وای باجو اوڑی کاری هاں اپلاو راقوز ای خان صدور تو آیا تو کوئی وام تسهیل پسوک اسمارے تاپوس موکو هاں تو آیا قارس ای کم ہاں ہاں تو تسهیل پسوک تسهیل وجوب دی بل جوازین لا دس ظالمان دی قرانونه ختم کله ویم کو پکې تسهیل جوازیم کو وجوبې مو کو صفر دی یاد نه دی وینکو الله وا ذکرنه الانک دو جو نکی وی کی اجمیون کې مو کو زده یاد ورتا وجوبیو سره جوازی درزا حمز مسهلن الف مماله زدا کتاب بالکل لفظی وا فکلکل خفاش مےرجل کتابسیل خو میکولے چې تاسو علا توربیا خوشاله شئ شنو سم تفصیل زیاتته ها الله اکبر الله اکبر I don't know. والصاد والياء المشممتان او صاد او یا چې اشمام پکې شي دې شمام وزاحت مو کړل ستا سو پر روایت کې د انشته مخه پکې وه الف التفخيم او بل الف مفخم ده قل بياني وایه ته بیانی دا بیان زم ما دا ما چې کوم خبر او اظهار او سرګندواله او بیان د دې خبر وکړه دات طلباو ته وایه سل بیانی قل بیانی مشته او سل بیانی مشته سل بیانی تتپوسو <تطلبسوك> کد اهلی علمنا سلمانا تطوسو کد بياني زماده دي بيان مبارک د اماشي در تسوي نور بيبوه شوها شو فسالو اهل الذكر ان لا تعلمون باب المثلين واخواتهما او ست غامه مثلين او داغيغه دومرګري در ذکر کوي کم کم متقاربین، سکائی؟ سکائی؟ تا... متقاربین متجانسین متقاربین پهول سکی اولدار تا ساری وځاحت کئ چې مثلن څه توي متقاربین څه متجانسین څه توي متباعدین صحیح شو دا تفصیل تاسو ته درم په ابتدا کې شرم تاسو په نوټونو کې موجود دي انل تقل حرفان خطا تصدي كسر قسم كقسم انل تقل حرفان كتر شي دو حروف خطا په هتو په لیکلو کې لیکلو کې دو حروف یو زیده ا دو حروف یو زیره ال او دا دو حروف جگورو دا څو قسمونه ته تقسیمېږي سلور ہوتا قسمه اربع احکام من اربعه اقسام وكل علماء تا تقسیم شې وې دي سلور او دا ټول معلوم کړی شې دي دو حروف چې اول سره نږدې دي را شېږي ګوره یا په مسليني یا په متقاربيني یا په متجانسيني یا په متباعديني په قسم پکې نشته خو شوي کنه فإن توافقا كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكون مثليني فإن توافقا كحرطا موافقا دا دول حروف فإن توافقا كا يوبل سرع يوشان توا كلا الحرفين دا دول حروف اوم په صفت کې او په مخرج کې کله په مخرج او په صفت کې دواړه یو شانو یا كن مثله نه دا ډول حروف به سې په مثله مثال به څنګه مناسککم س کا کوم ک کوم مناسککم راځو یو هو هوا یو شان وَإِن تَوَافَقَا جَمِيعًا مَخْرَجًا وَإِن تَوَافَقَا جَمِيعًا مَخْرَجًا أو كَچَرْتَ دَعْدْوَالَ حُروف تاو دې کې جميع اندګه نه جميع المانا یعنی دغه حروف وان توافقاک یوبل سرا یوشانتی مووافقو جميع اند ټول مخرج په مخرج کې لا صفه نه صفت, صفت کې فمتجان فمتجان سینه جا نو دیتا متجان سینه ولیکي دیتا سوي ليكي متجان سینه عندهم عرف عوامتقاربين د دا دای په نسبانه معلوم کړی شوې دي ان قرب المخرج والواختلف مخرجون نزدیشی والوصف مختلف او صفته مختلفی اے په مخرجون کې نزدې لزدی او صفته نه د یو بل نه جدا جدا دي نو دې تاسو ولیکئ متقاربان خطوعد متقاربم دا تعریف کړئ چې دوی وایي وایي چې مخرجون نزدې لزدی لزدی صفته نه بدلی نو دې ته متقاربانه خبر بوره شو متقاربانو کې دري خبری دي سو یا به مخارجونو نش دي نږدې صفاتونه به جدا جدا یا به صفاتونه نش دي نږدې مخارجونو به جدا جدا آیا به څه یې یا به صفاتونه ملري ولته نوو یک څنګه یاداده چې په ټولو کې په صفاتونو کې یو بل <سؤال> سره نزدي دا د وحرو په کې یو سره نزدي دویم دا ده په مخارجونو کې یو سره او دریم دا ده هم په صفات کې نزدي او په مخارج کې نزدي دا صرف یو ذکر کول دی و ایک چرطا پا مخرج کی نزدیوالا دیا و صفت کی مختلف تی بس نو دیتا متقارب ایدو نو دیتا متقارب ایدو نو دا خبر پورا دا پورا نو دا نراده چی بریکو نو داس شیر ورسنو لیکای ای دا خوبیدی چی و متقارب این دوم عرف انقروب المخرج والوصفو والوصفو والوصف اختلف او قروب الوصفو بدون مخرج او قروبا کلاهما فی نحویق الربی سری شو او قروبا الوصف بدون مخرجی ویخیائی کو دیئی دویلی دی چه متقاربین چا تا چه پا مخرج کی نزدی نزدی او صفتونه لری مثلا <تصفيق> صرف مخرج کې نږدې دی صداغ تعريف فورانه د لمغ تاريخ فورانه یو خبره خدا شو د دا چې کړه چې په مخرج کې نږدې دی شه دی او, قروب او, او قروبا الوصف بدون مخرج یا وصفونه یو بل سره نږدې بغیر د مخرج نه صحیح شو او دریم څه دی او قروبا کلاهما یا دواړه یو بل سره نږدې مخرج نه في لحوق الرب بي لکه په قرب بي کدا علامه و راه صفه تون هم نزینز دی دی مخرجون هم نزینز دی دی نو پویږي الله رب العزت پوی او ان او متباعدان ستوي اغا حروف چه لری لری ده اغا حروف ته انتباعدا فی مخرجن والوصف لم يتحیده یا والوصف لم يتحیده ومتباعدان حروف کم ده انتباعدا فی مخرجن که یو بلنا لرشل مخرج کی او پا صفت کم یو لم یتحیدا یا وال وصف لم یتحیدا پا وصف کی دایدی یو بالفرسنو یو شانتنو صفتونیم جدا جدا دی مخرجونیم لیلی لیلی اغییتا کم حروب پای متباعدان سوی وردا و کل واحد من الاربعتیم منقسم حتما الى ثلاثتی نامقی چی کم سلور ذکر شوال کنا کم کم ماتو گریه متلئن متجانسهن متقاربهن متباعدن دا هر یو پدری درې قسمه ده نو څو ته جوړ یو پدری درې قسمه شو 12 دی هر یو ته نه اله ثلاثه درې قسمه ده کوم ان سكن الاول ان سكن الاول قل صغیرو كاول ساکن ساکنو ذم متحرك او کم درام او ادرامي شري او حرك الحرفان قل كبير او دواله متحرك او ورته سووي كبير. كبير. او سا كانت ثانی فسم مطلقا اکا ساکینی اول ساکینی دویم ساکینی اول متحرکی و دیتا سوائی؟ دیتا بیا مطلق وی ایسا شیدی بیا؟ مطلق تیخا فا هاوی عشرا قسما حققا نو دولس اقسام دی حققا ایسا شویدی؟ و هغه دا معنا موجود کړی شي وې دا ټول <سؤال> سخطسام دي په دې باندې پوښتنه تاسو انداسو څه ګرام پګښتہ صلی الله تعالی